Ще раз став нам у пригоді. Приспустити став було його ідеєю, і поки витікала вода, ми збирали у іншому кінці ставок, заглушену гарнізонниками рибу. Поки я її щенив, Віллі приніс сушняку з лісу, і ми встигли запекти рибу над шаром ще до того, як вода відійшла від коліс, залишивши слизьку намулу. Ми накидали під колеса патиків і гіляча, і коли колишній піхотинець, газанувши дав задній хід, наш трофей, заревівши, буквально вистрибнув на греблю, ледь не перелетівши на той бік. На Страдницькому гостроносому обличчі баварця з гострою жовтою щитиною на підборідді і кадеку чи не вперше засяяла усмішка – і тих два-три зуби, що їх не вистачало в нього в роті, цілком компенсував вогонь у його очах. Заума ума мал, бензину ще трохи є», – вукнув він мені з кабіни. «Наскільки? Більше пів, а може ще трохи погоюємо, Віллі? А? Почнемо віддавати борги?» – я ще був під враженням того, як хвацько він витяг з намуле Вілліса. ти тих сирунів, що нам ще залишається. І ми тепер на колесах. Ти п'яний, буркнув Вілі. до Карпат бензину трохи мало. Тепер ми помінялися ролями. Вже колишній піхотинець мене начеб заспокоював, проте я стояв на своєму. Навряд чи в мене ще буде така можливість, поки Америка оголосить війну совітам. Шайсе, кляті роки! Війна вже давно закінчилася, і доки я буду слухати такого дурня, як ти. Ця війна ще скоро не закінчиться, кинув я, а для мене вона не закінчиться, хотілося сказати ніколи, але спершу передумавши, все ж не підібрав нічого ліпшого, то після паузи так і сказав, не закінчиться ніколи. Я буду мити уніформу, кивнув на скручені у клубок закривавлені гімнастерки колишній піхотинець, коли ми сіли на греблі їсти рибу. Треба йти, прощатися з мати, начеб нагадував він мені. Я, гермайор, щедро. Відразу аж настільки підвищив я учині колишнього піхотинця і вже вдруге за день побачив на його обличчі щось схоже на усмішку. Втім, я вже досить довго слухав ці його приповідки, аби зрозуміти, що насправді вони нічого не означають. Тепер ми на колесах і можемо ще трохи попартизанити і тут. Відлі, невже ти ніколи не мріяв, опинитися в українських партизанах. Я знав, що ці питання лише дратують колишнього піхотинця, але не міг нічого з собою вдіяти і продовжував. Дивися, вже десять років після війни, а ми ще й досі тут. Народ України тебе не забуде, Віллі. Напевне, він думав, що я навмисне над ним подсміюся, Бо спешу його реакція була досить спокійною. "Вілли, а якщо ми затримаємося ще на день?" це прохання, сказав я. Коли він зрозумів, що я вже не жартую, то навіть на юшку в ложці перестав дмухати. Він випрямив шию, і я помітив у нього на підборідді завислі на жовтій щетині кісточки з риби. Я говорив, начеб між іншим, сербаючи юшку. Та коли я закінчив, Віллі перестав їсти. Він підвівся, відійшов від казана і сів спиною до мене. Виглядало на те, що він образився, але показував це якось зовсім по-дитячому. І все було б нічого, і я... Напевне, ще й далі міг би говорити про те, як добре ми могли б воювати, якби перед тим ми справді не порішили в цьому лісі,